waar Elisa bid, en hy sê, Heren, open toch my dienaarse oe, dat hy net kan sien, want die dienaar het so uitgekyk, die volgende oogend, toe sien hy, die koning van Aram, was op pad, om vir Elisa gevangen te neem, hy wou om doodmaak, en toe hy die volgende oogend, toe hy sê, oopmaak, die dienaar, toe sien hy, maar hier is perde, en hier is soldaat, en hier is leermachte, wat tegen hulle optrek, En hy maak vir Elisa wak en hy sê, Elisa, ons is in groot moeilikheid. En Elisa bid en sê, Jere, open toch net sy oor dat hy kan sien. As ons vanmorgen net in die geest kan sien, as ons vanmorgen in die geestelike realm kan sien, dat God is vanmorgen by ons. Kom ons sluit ons oor. Vader, al die lof, al die eer, al die dank, al die prijs van ons harte wil ons vanmorgen nie gee, Heren, my gebed is dat jy vanmorgen verheerlik sal word in ons midde. Dit gaan vanmorgen net oor jy, in Jezus' wonderlijke naam. Amen. Wie van die gloe dat gebed verandersake? Jacobus sê, jylle, jylle ontvang nie, omdat jylle nie bid nie. Amen. Eina. Dit is nou waar jy kan sê. Eina. Neem Amen nie Eina. Wie van die het iets nodig van die heren? Amen, wat is die antwoord, ons moet bid, ons moet die aangezicht van God soek, God het het so beskik, hy sê in sy woord, as jy tot my nader, sal ek tot jou nader, Amen, so my antwoord is, as jy gaan bid, sal God antwoord gee, is dit die waar nie? Wie van die het al hier die skrif gelees in openbaring 5? Openbaring 5 vers 8 sê die volgende, Ek wil jy vanmorgen bemoedig, ek wil jy vanmorgen stig, ek wil jy moet vanmorgen jy uitgaan, en moet weet, God antwoord nog steeds gebed. En toe hy die boek neem, val die vier levende weesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met siters en gouwe skale vol reekwerk, wat die gebede van die heiliges is. Wee van die is vanmorgen heilig? Die is vanmorgen heilig? Nee, omdat jy dit kan verdiene, maar omdat jy door die bloed van Jezus gewas is, rein is en heilig is. Dis jy gebede en dis my gebede wat in gouwe skaal opgevang word en voor die aangezicht van God gebring word. Ons denk, wanneer ons iets sê, raak dit sommer weg. Maar spreke 18 leer ons, dat die lewe en dood, leek in die macht van die tong, en dan gaan die skrif verder, en hy sê, elke wat het graag gebruik, sal die vrug daarvan eet, Met ander woorde, vriende, ek wil u vanmorgen aanmoedig, as u gaan bid, gaan omstandighede verander, as u gaan bid, gaan jou lewe verander, as u gaan bid, gaan jou familiese lewe verander, as u gaan bid, gaan jou kinderse lewe verander, as u gaan bid, gaan jou werk verander, jou baas gaan verander, gloeie dit? Blijzaam met my nou Romeine, 8 En die thema wat ek vanmorgen, die thema van vanmorgense boodskap is, God hoor jou gezig. Nie? Jou gezig nie, jou gezig. Wie van die kan sig? Is daar enig iemand wat kan sig? Ons allemaal kan sig. Ach, jylle. Ah. Het jy al die man gehoor sig, sister? Amen? Broer, het al jou vrou gehoor sig? Ah. God hoor jou gesig. Ek wil hier vanmorgen aanmoedig. Gebed vir ander saken, gebed vir andere levens. God antwoord nog steeds, God het nog nooit vir ander nie. Kijk wat sê, en ek, en ek, ek wil hier ons met by hierdie skrif hier begin, Romeine 8 vers 26, sê die volgende, hier is een baie, baie kostbare skrif, hierdie skrif het soveel waarhede in, En het sê die volgende, En net so kom ook die gees ons swak jyde te hulp, want ons weet nie recht wat ons moet bid nie, maar die gees self tree vir ons in met onuitsprekelike sichtinge. Met onuitsprekelike sichtinge. En die gees hier is die heilige gees. Die heilige Gees van God. Hierdie is een van die funksies, een van die eigenskappe van die heilige Gees. Wie van die kan onthou wat het gebeur toe die Heere Jezus uh, met die laaste uh, uh, maal wat hy samen sê, disciples sê, toe sê vir hulle, het is voordelig dat ek moet weggaan so die heilige Gees na julle kan kom. Jy ja, ken na die gedeelte. En hy sê vir hulle, maar moet bekommerd wees nie, ek stuur vir julle een ander trooster. En daar die woordje ander in Grieks is die Griekse woord allos, wat beteken precies die selfde net soos ek. Hy gaan die selfde voel oor soos ek oor julle voel. Die heilige Gees. En Paulus sê ons in, in 2 Korintus, hy sê ons het n kostbare skat in hier die erde krijg. En daar die kostbare skat is die, is die heilige gees, wat God gedeponeer het in hier die erdekryk, vat soos aan jou boos, jy is een erdekryk. En weet jy wat betekend daar die woord erdekryk in die oorspronklike taal? Is die Griekse woord ostrakinos, weet jy wat is ostrakinos? Goedkoop, breekbare porselein porselein wat fijn kraakies ingaat het dit was ons trakinos dit breek maklik as jy om laat vallen sy fijn in flenters is dit nie soof is dit nie een hek nie o, ons raak so makkelijk gaaf fronteer broer sê nie die verkeerde ding vir my maar verstaan vir vriende verstaan vir morgen, dat God deponeer sy heilige Gees in ons Nie omdat ons het kan verdien nie, nie omdat jy het gewerk het daarvoor nie, omdat hy in sy genade dit beskou, hy weet jy het foute, hy weet jy het krake, hy weet het, maar nog dan sê God, jou my heilige geest gee ek vir jou. En nou kom Paulus en hy sê, hier die heilige geest, kom ons zwak hier het hulp. En hierdie woord swakjede is die Griekse woord astvinios. Astvinios, wat beteken sykte, tekortkominge, alles swakjede, alles. Dit is een omvattende woord in Grieks, astvinios. Hy sê, kom jou swakjede te help. Wie van die kan onthou wat beteken die woord help of die woord hulp in Grieks, een van die mooiste woorde. As iemand die buiten is, so staan en hy skree, help! Wat gaan ons doen? Hoor nou wat skree die persoon alweer? Nee, ons gaan allemaal hardklip om te kyk, wat gebeur, wat is fout? En nou kom Paulus en hy sê, die heilige geest, kom ons zwak jyne te hulp. Is het nie wonderlik om vanmorgen te verweer, dat die oomlik waarin hy sê, help, is die geest van God daar, om jou te help nie. Want ons is mense wat breekbaar is. Ons maak so makkelijk een fout. Nie een van ons is heilig, en sonder sonde nie. Het woord van Heere sê, hy wat sê, sonder sonde, het woord van Heere sê, so lief vir homself en die waarheid is nie in hom nie. Ons het foute. Maar, maar, hy sê die heilige geest, kom ons zwak, hy sê maar, die heilige geest, kom jou zwak Heere te help. Hy is daar wanneer jy hulp nodig het, en dis al wat ons moet doen, vrienden hoor mooi, dis al wat ons moet doen, is om ons sê, Heere, hulp. En daar die help in Grieks is een van die mooiste woorde, bestaan uit drie woorde, die klein woordkie help. Is die Griekse woord soon anti lambo, lambano. Wanneer dit in een sit, is sit soon anti lambonetai. Die Griekse woord help. Want help, die woordkie soon beteken, s-u-n, beteken vernootskap. Dit beteken die oomlik wanneer jy sê, here help, is daar onmiddellik een vernootskap met die Heilige Geest. Wat beteken vernootskap? Vernootskap beteken ek kan staat maak op jou hulp, jy kan staat maak op my hulp. Ek gaan jou help, jy gaan, die, die gees van God sê ek is daar om jou te help. Anti hy steen. Dis teen, anti beteken teen, soos antichrist, is iemand wat teen christus is, teen christenskap is, anti is teen, hy sê soen anti, anti beteken, hy, onmiddellik staan hy op, en die Heilige sê, wat is daar bezig om te gebeur in jou lewe. Daai ding wat bezig is om jou te vernietig, die geest van God staan teen het op, En die Griekse woord lamboneita of lambano betekent, hy reik dier jou uit en hy gryp en hy verander die ding, hy verander die omstandighede, die woordkie help. Hy sê, en net so, kom ook die gees ons swakhede te help, want ons weet nie recht wat ons moet bid nie. Is dit nie so waar nie? Hoeveel keer in ons leven dan, Kom jy net in een situasie en jy, jy weet nie eens wat om te bid nie. Dit voel asof die golwe tegen jou opstaan. Dit voel of die, die omstandighere tegen jou opstaan. Dit voel of dinge net te veel word. Wie van die was al daar? Dan voel het as, asof, Heren gaan ek het maak. En daar die woordkie recht bid, is die Griekse woord taai, TI. wat beteken? Al is dit hoe klein? Al, vind jy dit hoe nuttig? vir God is dit nie nietig nie die gees van God is daar om jou swakhede jou astvinios, hy is daar om jou te help wat is ons verantwoordelijkheid ons moet se Heere help Heere help wie van ons onthoud die verhaal van Hiskia die profeet Jesaja kom by Hiskia en sê vir Hiskia God stuur vir Hiskia vir Jesaja na Heeskia toe, na koning Heeskia, en God sê vir Jesaja, gaan sê vir koning Heeskia, hy moet sy huis in orde kry, gaan sterf, to, dit, op, dit op syk self is al wonderlik, sal dit nie wonderlik wees, as God vir ons kan sê, Johan kry jou huis in orde, jy gaan sterf, wow, hy kan al my dinge uitsorteer, en Heeskia, hy weet wanneer hy sê, en Heeskia, hy draai sy gezicht na die muur, en hy begin bitterlik ween, hy begin bitterlik ween, en hy sê, ach Heere, in my eie woorde, gee my nog een kans, help my, Heere, help my, daar is niks, daar is niks so krachtig, soos iemand wat op die grond le, wat nie weet wat er kan doen nie, daar is niks so krachtig nie, dit is ook die woord van Heere sê, wanneer jy swak is, is jy sterk, Want jy sê, wanneer jy swak is, wanneer jy nie weet wat er kan toe nie, wanneer jy met jou richt in die muur staan en sê, jyre, ek kan nie meer nie, dis wanneer God kom en sê, hier sê ek. Dis wanneer God jou gezicht hoor en sê, hier sê, hier ek, ek kom jou swak hier te helpen ek weet jy is breekbaar, ek weet jy het krake, ek weet, ek weet, ek weet, jy breek so makkelijk in stikkies, ek weet dit. God deponeer sy heilige Gees binnen ons, en Paulus sê net so, kom hy ook die Gees' ons swakje dit te help, want ons weet nie recht wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in, Die gees self tree vir ons in. Hier is sekerlik een van die mooiste skriften in die Bijbel. En hier die woordkie tree vir ons in, in die oorspronkelijke taal is die Griekse woord, Joepera, te gaan wat beteken, dis een reddingsoperatie, onmiddellik sê die gees van God, ek gaan jou red, ek gaan jou uit die omstandig hier uithaal, ek gaan jou help, ek hoor wanneer jy roep, vrienden verstaan vanmorgen, as jy vanmorgen net kan sê, help, is God daar, wanneer jy vanmorgen kan sig en sê, Heere, help my, kom God, en hy sê, ek red jou, ek voer een reddingsoperatie uit, Hy sê die gees selfdreef vir ons in. Kijk wat sê Markes 7, over die iets weis in die woord van Heere. Markes 7, Markes 7 vers 34, sê die volgende. Nu die gedeelte gaan oor die doofstomme man in Decapolis, kom ons lees vanaf vers 32. Vers 32. Toe bring hulle na hom een dove, wat zwaar praat is nou na Jezus toe, en smeek hom, om hom die hande op te le. En hy neem hom op sy weg van die skare, steek sy, vinger in sy, oore, sy vingers in sy oore, spieg en raak sy tong aan. Kijk wat sê vers 34, toe dit lees, vriende, oormooi, en nadat hy opgekyk het na die hemel, sig hy, en sê aan hom, je vaat dit is gaan oop, En ek wonder by myself, maar hoe kom sig Jesus? Hy sê in God sig. En na dat hy opgekik het na die hemel, sig hy. En die thema van verochendse boodskap is, God hoor jou gesig. God hoor, God sien wanneer jy met jou rug in die muur staan en jy weet nie wat er toe nie wanneer jy op jou maag lewe en jy weet nie wat er toe nie en jy het help nodig, God hoor dit vanmorgen die Heere Jezus self sig Heere ek denk ek opgekik en sê vader vader jy weet ek het gekom, so dat hy die dove kan hoor, jy het geweet ek het gekom, so dat daar verlossing in sy leven kan wees, en nadat hy opgekik het na die hemel, sig hy, en sê aan hom, jy vata, dit is oop, vrede God, hoor jy gesig, hoor my wat sê, Exodus 2, nou jy moet nou verstaan, wat in hierdie gedeelte gebeur, Ons allemaal ken die verhaal van Joosef, waar God vir Joosef gebruik het om vir die volk te voorsien, en hulle vir baie jare in Egypte gewoon het, en God Joosef gebruik het om vir hulle te voorsien en vir hulle te sorg en hulle te sien, en hulle het vreugdevol en rustige jare gehad en Joosef sterf, En daar kom een nieuwe faroe. Nadat Jozef gesterf het, nadat die volk in vrede gewoen het, hulle die gins van God geniet het. In vers 24 sê die volgende. En God het hulle gekerm gehoor. En toe ek hierdie skrif lees, het interessant het, dat dat letterlijk soveel jare voorbij voordat hulle begin roep na God voordat hulle begin kerm nou die, die engels praat van weigh ground nou ground en kerm iskie dieselfde ding hulle het geground hulle het gekerm hulle het gekla en wat inter, geweldig interessant in hy die gedeelte is, en God het hulle gekerm gehoor, en God het gedink aan sy verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob, en wat vir interessant is, is dat daar verloop soveel jare, en nou eers begin hulle kla en kerm, en nou sê die woord en God hoor, en God dink aan sy verbond, Nou verstaan ek in die mate, denk ek, ek verstaan wat Jacobus sê, hy sê, as jy, jy ontvang nie, want jy bid nie, precies die selte, Daniel gebeur, Daniel en die volk, was in gevangenesskap, jy ken daar die gedeelte, in Daniel 9, In die woord van Heres sê, en Daniel het die boek van Jeremia oopgemaak, die, die perkamentrol van Jeremia, en hy het begin lees, en hy sien in die boek van Jeremia, dat hulle moest 70 jaar in ballingskap wees, en 70 jaar is voorbij. God profiteer dier die profeet Jeremia, en sê, julle gaan 70 jaar in ballingskap wees, hoorde julle ongehoorzaamheid, 70 jaar is voorbij, en hulle is nog steeds in ballingskap. Die woord van die heren sê, en toe Daniel dit sien, toe gaan hy in sak en as, en hy begin bid, en hy roep na God, en sê, my heren, die woord sê. Is dit nie interessant, dat God verwacht, dat ons as mens moet die tree gee? Ons as mens moet sê, jy heren, hier is ek. Ek wil bid. God hoor die gezicht. Hoor wat sê die woord van die heren? En God het hulle gekerm gehoor. En God het gedink aan sy verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En God het die kinders van Israel aangezien. En God het hulle gekend. Die Engels sê, En God respect weem. toe hulle begin kerm, toe hulle begin sig, toe hulle begin kla, toe hulle begin sê, Heere, dit nie recht nie, hier die ding werk nie, Heere, hoe kan dit wees? Weet jy wat doen die duivel? Die duivel maak, dat jy die omstandighede en die situasie aanvaar, dan gaan daar nog een goeie prediker wees, wat sê, broer, wees vir genoeg met alles wat jy het, en wat recht is, wat nie verkeerd is nie. Maar jy kan nie tevrede wees, wanneer jy in verdrukking is, wanneer jy in slavernie is, wanneer jy in, in, in, onder die hand van die vijand is nie. En God het die kinders van Israel aangezien, en God het hulle gekend. En Exodus 6, sê net een bladse omblaai, sê die volgende, Exodus 6 vers 4, kom ons lees vers 4, en ook, kom ons lees vanaf vers 1, jammer, kom ons lees, Exodus 6 vers 1, dat gaan die mooi verstaan, verder het God met Mooses gespreek en vir hom gesê, ek is die Heere, ek het aan Abraham, aan Isaac, en aan Jacob verskyn as God, die Almachtige, met my naam Heere, en ek, en het my nie aan hulle bekend gemaakt nie, ook het ek my verbond met hulle opgericht, om hulle die land Kanaan te gee, die land van Hulle vreemdelingskap waarin julle vertoef het, vers 4, en ek het ook gehoor die gekerm van die kinders, van Israel wat door die Egyptenaarse slavernie gehou word, en ek het aan my verbond gedink. Verstaan vanmorgen, God hoort jou wanneer jy kerm, God hoort jou gezicht, God sy genade en so, sy liefde is so groot. Jy hoef nie eens vanmorgen hier die wonderlijke, theologische, correcte gebed te bid, om te sê, jyre, hier is ek nie. Al wat jy kan sê, is jyre, help. En God is daar. Luister mooi. En 7 dinge gebeur in veran vers 5. Daarom sê aan die kinders van Israel, ek is die jyre, ek sal, ek sal, jylle onder die harde arbeid van die Egyptenaars uitlei, en jylle red, en ek sal, en hulle uit slavernij, en ek sal jylle verloos dier uitgestrekte arm, en dier groot strafgerichte, ek sal, as my volk, sal, jylle as my volk aanneem, en vir jylle een God wees, ek sal jylle erkend, en jylle sal erkend, dat die Heere jylle God, is wat jylle uit Egypte uitleid, onder die harde arbeid van die Egypte, ek sal jylle bring in die land, waaromtrend ek jylle, waar ek my hand opgehef het, om dit aan Abraham, aan Isaac en Jacob te gee, en ek sal dit aan jylle, as een besitting gee, sê die heren. Verstaan vanmorgen, daar gebeur iets, wanneer jy sig, daar gebeur iets, wanneer jy begin, kerm, Daar gebeur iets, wanneer jy begint sê, Heere, help. Daar gebeur iets. En ek wil afsluit met hierdie skrif in Hebrews 4. En het sê die volgende. Hebrews 4 vers 15 sê die volgende. Want ons het nie een hoepriester, wat nie met ons swakjede, met een leie kan heenie. Maar een wat in alle opzichte, versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. In vers 16, Laat ons dan met vrijmoedigheid na die troon van genade gaan, so ons barmhartigheid kan verkry en genade vind, om op die rechte tyd gehelp te kan word. Daar die woord, die rechte tyd, is die Griekse woord eokairos, wat beteken, dis die rechte tyd, dis altyd die rechte tyd. Je kan enige tyd na God gaan, En is wonderlik om vanmorgen te weet, dat ons kan vanmorgen roep na God. Al wat jy vanmorgen moet doen is, reik uit. Al wat jy vanmorgen moet doen is, gee jy vanmorgen die eerste tree. As jy vanmorgen omstandig hier het, as daar vanmorgen dinge in jou leven is, hou aan om te sê, Heere, hier is ek. Heere, help. God wil hy ons moet roep. God wil hy ons met sy aangezicht soek. Hoor vanmorgen, ek gee vanmorgen vir jy die, die sleetel, wat jou leven kan verander. Nader tot God, en hy sal tot jy nader. As jy gaan bid, gaan God antwoord. Moe net bid, en dan sê, ach nou, God wil nie antwoord nie. Jou anbid, totdat die licht deebreek. Jou anbid, totdat God voorsien. Jou aanbid totdat God ge gehoor gee. Amen. Amen as jy vanmorgen een gebedsversoek het, as jy vanmorgen gebede het, wat beantwoord moet word, as jy vanmorgen miskien met jou rug in die muur staan, en jy weet nie wat er kan doen nie, as jy vanmorgen miskien een situasie het, waarvoor jy al jare bid, en daar het nog niks gebeur nie, dan ek jy vanmorgen anmoedig, soos die skrif in Romeine Onse Leer, dat die Heilige Gees kom ons swak jy dit te help. en hy dreef vir ons in, al wat jy moet doen is geer dit vanmorgen opnieuw vir God, sê Heere, hier is dit, Heere, vat dit, Heere, maak my vry, Heere, ek kan nie, Heere, in my vermoe, kan ek nie, ek geer dit vir u, Heere, my bezigheid, ek geer dit vir u, My man, ek geer het vir u, my vrou, my gesin, my familie, my kinders, jyre, ek geer het net so vir u. Vader, ons land, ons geer het net so vir u. Ons weet vanmorgen, dat u nog steeds gebed beantwoord. Ons weet vanmorgen, jyre, ons lees dit in die woord, dat, dat, die, die, die, dat die gebede van die heiliges word een gouwe skaalbakke opgevangt. En ek moet bid vanmorgen, vader, dat wanneer ons vanmorgen bid, wanneer ons vanmorgen hier aan gezicht soek, en ons sit nog een gebed in daar die skaal. Vader, ek bid vanmorgen vir, vir elke persoon, wat vanmorgen in hierdie oomlik na u uitreik, wat vanmorgen sê, antwoord my gebed. Wat vanmorgen sê, vader, ek het nodig dat u sal antwoord. Dank u dat u vanmorgen wonderwerke doen, heren. En al die lof en al die eer kom aan U toe. Die boodskap waarna u pas geluister het, is deur pastoor Johan van die AGS Lighuis in Nyse na aangebied. Ons vertrou dat u dit leersaam gevind het. Kontak hom gerus vir enige navrae by 072 352 2138. Die Here seën u. Ek soek na u. A Rook naïe Aqvalike Is my father Is my heer Houd ek vast met als in my Want is die in wat verstaan Ja, is die in wat verstaan My is my heer, en ek wacht op u, en ek ken die naam, nou. ek wil die loof, is my vader.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 wat verstaan Ja is die en wat verstaan